Orizonturi roșii Pista 34 Capitolul 23 Imediat ce ofițerul executiv șef mi-a raportat că Silvo Gorenci a aterizat la București un avion Iugoslav special, am și plecat să-l întâlnesc. Sosirea precipitată trebuia să aibă un motiv întemeiat. La kilometrul 12 i-am ordonat șoferului. Gorenci a fost dus acolo pentru că aici era o casă sigură pe care el o cunoștea și de asemenea pentru că era situată foarte aproape de aeroportul unde aterizase. O vizită la Tito Eu l-am întâlnit pe Silbo Gorenci cu câțiva ani în urmă pe insula Brioni unde l-am însoțit pe Ceaușescu la una din numeroasele vizite la Broz Tito. După ruptura dintre Belgrad și Moscova, Iugoslavia a fost întotdeauna o țintă a Dieului. Numai după invazia sovietică în Cehoslovacia din 1968, Ceaușescu a indicat ca Die să facă o propunere secretă Iugoslaviei și la începutul anului 1970, o primă înțelegere de cooperare a fost semnată între cele două servicii de spionaj. Acela a fost unul din motivele pentru care Ceaușescu m-a luat cu el la Brioni. Celălalt motiv era că el îmi acordase recent titlul de secretar de stat în Ministerul de Interne și sarcina pregătirii tuturor vizitelor sale viitoare peste hotare. În timpul prânzului dat luni de Tito, la reședința sa de la Brioni, eu am stat între doi jugoslavi. La dreapta mea era Luca Banovici, secretarul federal pentru afacerile interne, care s-a descris întotdeauna ca prietenul cel mai vechi și apropiat al lui Tito. La stânga mea era Silbo Gorenci. După prânz, a spus Banovici, tovarășul Tito îl va invita pe tovarășul Ceaușescu pe iachtul său personal pentru cafea și coniac. El, arătând spre Gorenci și eu, vom fi acolo. Tovarășul Tito vrea să dezvolte cooperarea noastră incipientă de spionaj. Așa că să fi pregătit. După ce ne-am îmbarcat pe iaht, Tito l-a condus pe Ceaușescu spre o cameră de oaspeți mare și confortabilă, cu flori exotice și platouri cu fructe. Faceți-vă comod, ca acasă. Ne vom întâlni pe punte imediat ce sunteți gata, a spus o plecând. luându de braț, Banoviș ne-a împins, pe Gorenci și pe mine, spre o masă de tec de pe punte și a cerut un coniac. În jurul nostru erau mulți bărbați, toți îmbrăcați oficial, cu cravate albe. Ei erau ocupați cu punerea unei mese mari rotunde în mijlocul punții, curățind pete imaginare de pe podea, ștergând balustradele sau, pur și simplu, nefăcând nimic. Nu-ți fă probleme, ei sunt toți ofițeri de securitate," a spus Banovici prin intermediul interpretului său. Și eu la fel," a spus interpretul pe cont propriu. Peste puțin timp Ceaușescu a venit sus și a început să se plimbe rapid pe punte. Când a trecut pe lângă masa noastră, l-am auzit mormăind ceva în direcția mea despre stupidul lor aer condiționat. Când Tito a sosit, era îmbrăcat cu totul în alb, cu excepția unui fular albastru deschis în jurul gâtului și ținea în mână un pahar cu ceva la gheață, ca și cum ar fi pozat pentru o fotografie măgulitoare pentru o revistă. Ceaușescu, în costumul său gri închis, cu dungi și pantofi negri cu tălpi de piele groasă, arăta ca o rudă săracă, invitată pentru o vizită pe un iaht luxos. În acele zile, Ceaușescu, care se afla numai în al optulean de putere, se uita la Tito ca la un idol, idealul său pentru un conducător comunist, inteligent și strălucitor, care și-a făcut un nume internațional în timpul celor 25 de ani de putere neîmpărtășită. Pe vremea aceea, relațiile lor erau excelente. Numai mai târziu, când cei doi bărbați au început să se cunoască mai bine unul pe altul și când Elena a fost pusă în inferioritate de eleganța festivă a Iovancăi, relațiile lor au început să se deterioreze. Pot să vă iau jacheta, tovarășe Ceaușescu, a spartit-o gheața și cravata. Aș vrea să vă simțiți aici ca acasă. Ce părere aveți despre o băutură? Lui Ceaușescu îi place vinul său galben, coniacul său aromat sau șampania cordon ruși a Elenei, dar el nu bea aproape niciodată în public, unde dorește să se portretizeze ca un ascet și cumpătat. Aceasta, împreună cu faptul că el știa mult prea multe despre obiceiul lui Tito de-a bea, l-a făcut să se hotărască. O sticlă cu apă minerală, nu rece," a răspuns Ceaușescu. Acest lucru nu-i prea încurajator. A încercat-i tot să glumească. El l-a luat pe ceaușescu de braț și l-a așezat la masa mare rotundă din mijlocul punții principale și apoi a făcut semn cu mâna către Banovici Gorenci, interpretul și spre mine, să venim acolo. Un inel cu diamant mare strălucea pe unul din degetele sale. El nu fusese acolo în timpul prânzului. După ce un paznic personal, cu cravată albă, a pus pe masă cafea, coniac, apă minerală, țigări și trabucuri, Tito a început să vorbească. Și l-a lăudat pe Ceaușescu pentru inițiativa sa de stabilire a cooperării dintre cele două servicii de spionaj. Noi trebuie, dragul meu tovarăș Ceaușescu, să împingem serviciile noastre să facă mai mult decât doar un schimb de informații. Noi trebuie să-i direcționăm să îndeplinească și operații în comune. Cooperarea între serviciile noastre de spionaj extern nu este aceeași cu cooperarea între serviciile de securitate interne. Aceasta nu poate fi acuzată de amestec întreburile noastre interne. Tito nu numai că a deschis discuțiile, dar el a avut și inițiativa în timpul întregii întâlniri. El a vorbit coerent și în propoziții scurte. Amândoi construim o industrie de arme în țările noastre. Dar spunem că este pentru protecția și independența noastră și acest lucru este destul de bun pentru o declarație publică. Dar amândoi știm și putem să o spunem doar între noi că construirea comunismului este scumpă și presupune valută forte. Noi, a spus Tito, incluzând cu un gest pe cele două oficialități ale sale, am ajuns la concluzia că nimic altceva decât industria de arme poate să ne asigure această valută forte. El s-a oprit pentru o clipă, sorbind zgomotos din cafea. Deci am hotărât să devenim exportatori de avioane militare în lumea a treia. Eu propun ca dumneavoastră să vă alăturați la operațiunea noastră secretă. Tito a explicat că noua sa industrie de aeronautică era bazată în întregime pe tehnodocumentație și pe import ilegal sau semi-ilegal de echipament occidental, interzis țărilor comuniste. Amândoi ne bucurăm de poziții privilegiate din cauza atitudinii noastre publice față de Moscova. Este cel puțin de zece ori mai ușor pentru amândoi să punem mâna pe secretele militare occidentale decât este pentru sovietici. Tito a propus apoi ca serviciul secret extern românesc să se alăture lui în eforturile sale de a dezvolta avioanele militare de luptă ca începător. Peste o oră Ceaușescu a acceptat un pahar de coniac. Pentru prietenia noastră eternă, pentru noul nostru luptător, Rom Yu, a toastat el. Pentru prietenia noastră, nu sună Yu-Rom mai bine totuși, a spus Tito, câștigând încă un avantaj pentru sine. După aceea, compania iu rom a devenit partea vitală a relației dintre cele două servicii secrete, un an mai târziu, înțelegerea a fost extinsă pentru a cuprinde ambele ministere ale apărării care au pus bazele unei organizații militare comune pentru cercetare și construire a șase prototipuri. Când primul luptătoriu rom s-a prăbușit în timpul zborului de testare, din martie 1978, cooperarea secretă s-a intensificat, în loc să slăbească. Discuția a continuat după o pauză, în timpul cărea Tito i-a arătat iachtul lui Ceaușescu. Ambii președinți s-au întors în mod evident, înfierbântați de noua lor cooperare. Acum că suntem parteneri, a început Tito cu voce joasă, mi-ar place să ridic o altă problemă. Dețin informații de încredere că asasinarea mea este planificată de către câțiva emigranți iugoslavi. Astăzi eu, mâine dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu. Deși ochii mei îl urmăreau pe Tito, l-am putut simți pe Ceaușescu, foindu-se neliniștit în fotoriul său. Tito a continuat, dar cred că dumneata tovarășe Gorenci trebuie să-i spui povestea. În conformitate cu Gorenci, câțiva emigranți iugoslavi organizau o grupă națională separatistă îndreptată împotriva lui Tito. El a declarat că conducătorul acestei noi operațiuni împotriva lui Tito... Era emigrantul iugoslav Vladimir Vlado Daprevici, care fusese unul dintre colaboratorii lui Tito în timpul și imediat după al doilea război mondial. În 1948, el a fost condamnat în Iugoslavia, dar a fost eliberat în 1956, după care a emigrat la Bruxelles, devenind cetățean belgian. Luca, vrei să fii amabil să-l chemi aici pe șeful serviciului meu de securitate personală? i-a spus titor lui Banovici, părând să accentueze poziția oficială a omului. Peste câteva minute, un ofițer cu păr a venit la masă. El purta o uniformă bine croită de general, cu rânduri de panglici expuse pe pieptul hainei sale. La ordinele dumneavoastră, tovarășe președinte," s-a adresat lui Tito. Bună, spune-i și Ovan ca să fie gata pentru cină la nouă." După ce generalul a plecat, Tito a zis Cunoașteți numele lui? Văzând expresia mirată a lui Ceaușescu, a continuat Dapcevici este numele lui. El este fratele lui Vlado Dapcevici. A trebuit să-l neutralizez pe fratele lui. Am nevoie de fratele său aici pentru a-l face să-mi sufle absolut fiecare nume dat de către cealaltă parte. Tito a continuat să explice că Vlado Dapcevici nu va încerca niciodată să mai pună piciorul pe pământul Iugoslav și că răpirea lui din Belgia poate fi dificilă, din cauza care tot timpul o gardă personală în jurul său. Acest lucru ar putea de asemenea genera o înverșunare politică îndreptată împotriva lui Tito personal. Vă ceri tovarășe Ceaușescu să-l ademeniți în România, să-l arestați în mod secret și să ni-l predați nouă. Asta m-a față de dumneavoastră pentru toată viața. Banovici și Gorenici sunt gata și capabili să răpească orice persoană din vest pe care o indicați dumneavoastră și chiar să o asasineze acolo. Dumneavoastră nu va trebui să ridicați un deget. L-am văzut pe Ceaușescu agitându-se în scaunul său. El vrea totdeauna să aibă la dispoziție mâini străine care să lucreze împotriva oponenților săi din vest. Ajutându-vă pe dumneavoastră, tovarășe Tito, înseamnă am ajutat ajuta pe mine, a început Ceaușescu. Serviciul dumneavoastră secret poate să-l atragă pe Dapcevici în România și apoi să-l ducă în secret la Belgrad. Eu n-am să văd nimic, dar nu vreau să-l ating personal pe Dapcevici. Toasturi pentru o nouă prietenie Vreau să vă mulțumesc din adâncul inimii mele, tovarășe Ceaușescu. Am fost sigur că mă veți înțelege," a spus Tito, sculându-se să-l îmbrățișeze pe Ceaușescu. Nu trebuie să ne bate în capul cu detalii acum. Ei, oamenii noștri, vor face acest lucru," a încheiat Tito, gesticulând spre Banovici, Corenici și spre mine. Apoi a comandat coniac pentru toți, cerându-i lui Ceaușescu să bea cu el pentru noua noastră prietenie. Ceaușescu a dat coniacul pe gât, păcând semn chelnerului să umple din nou paharele tuturor. Pentru cooperarea noastră secretă și pentru munca noastră colectivă, Ato a stat Ceaușescu la rândul lui, golindu-și paharul dintr-o înghițitură și cerând altul. Să bem acest pahar pentru serviciile noastre de spionaj. Lui Tito i-a plăcut acest joc. Și încă un pahar pentru fiecare din băieții noștri, a stat el, arătând spre Banovici, Gorenici și mine. Când ritualul a fost terminat, ochii lui Ceaușescu străluceau. El a început cu o voce joasă, după ce și-a umplut zgomotos plămânii cu aer. Dar a goi Broz. Rusa este singura limbă străină cunoscută de Ceaușescu și el o folosește numai între timp sau ca un semn de cel mai mare respect. După ce a făcut acest început, a pocmit din degete în direcția interpretului și a continuat în românește. Constat că serviciul secret extern este tot atât de important pentru dumneavoastră ca și pentru mine. Apoi Ceaușescu a început să explice cu voce joasă că în 1972 el a luat dieul sub controlul personal și a făcut schimbări nu numai în personalul său, dar și în misiunea sa. A descris apoi cum Dieul, pe care l-a preluat în 1972, a avut mai puțin de 1.000 de ofițeri și a fost organizat după modelul KGB-ului. El nu a schimbat temelia, a explicat el, dar a adăugat 2000 de ofițeri care să îndeplinească ceea ce considera misiunea de bază a serviciului secret comunist din lumea de azi. A construit comunismul cu ajutorul politic al banilor și tehnologiei capitaliste, prin intermediul operațiunilor de influență. Influență este ceea ce facem noi mai bine, a întrerupt Tito, uitându-se intens la cele două oficialități ale sale. Trebuie să recunosc că dumneavoastră sunteți mai bune la asta și admir felul în care serviciile dumneavoastră au atras bunăvoința, banii și tehnologia occidentală, felul cum sunteți portretizat în vest. Era evident că Ceaușescu a atins unul din punctele sensibile ale lui Tito. Cu gesturi încete, Tito a luat un trabuc cu din cutia de pe masă și, în mod deliberat, l-a aprins cu bricheta sa d'anhil de aur. Apoi și-a golit coniacul ceremonios și, ținându-și paharul în mână, cu degetul mic întins drept în afară și inelarul expunând ostentativ diamantul său, s-a întors pe Ceaușescu. Aveți dreptate, și Ceaușescu. Asta e ceea ce facem noi cel mai bine. Cu siguranță o faceți cel mai bine, a spus Ceaușescu, stimulându-l. Noi n-am fi putut obține nimic din vest, ținându-ne de coada Moscovei, a continuat Tito, și fără banii și tehnologia occidentală n-ar exista societate comunistă în țările noastre. De aceea trebuie să avem modul nostru propriu de a trata cu capitalismul. Lăsăm vestul să creadă că oricum suntem altfel, că noi nu vrem scalpul lui, a adăugat Ceaușescu. Ei numesc asta lui Tito. Eu am stabilit trei linii directoare de bază. Zâmbet prietenesc către vest, profit maxim de la el și necontaminare capitalistă. Și acești oameni, Tito a arătat spre cei doi tovarăși ai săi iugoslavi, au construit o întreagă strategie și tactică bazată pe aceasta. Tito a făcut o pauză numai pentru a goli un alt pahar. Dar tema nu este ceva despre care vrem să discutăm cu voce tare. Nu aici pe acest iaht și nici chiar în somnul nostru cel mai adânc. Să-i lăsăm pe oamenii noștri să muncească împreună. Ei știu ce ne trebuie nouă și pot să-și țină gura. Apoi Tito a comandat coniac pentru toți și a toastat pentru noua noastră cooperare. Noi ne-am întors pe uscat exact la timp pentru cina oficială și Ceaușescu mergea plătinându-se. royce lui Tito așteptau. Unul pentru el, celălalt pentru Ceaușescu. Fiecare președinte are un iacht, a spus Ceaușescu după cină. Nixon are unul, Tito are unul și eu vreau unul și un Rolls-Royce. După aceasta, un iacht personal și o limuzină Rolls-Royce au devenit chestiuni de prestigiu pentru Ceaușescu. Dieul i-a făcut rost de Rolls-Royce, de fapt de două, o limuzină și un convertibil, dar un fel de reținere, neobișnuită pentru Ceaușescu, l-a făcut să le conducă pe amândouă în interiorul limitelor reședinței sale. Îmi amintesc numai de o singură ocazie, în afara reședinței sale. Un iaht însă a fost mai mult decât chiar Dieul putea să facă. În 1976 a ordonat ca un iacht prezidențial să fie construit în România după schițe obținute de die. El ajunsese într-un stadiu avansat, când eu am rupt-o cu Bucureștiul. La începutul anului 1985, presa grecească a anunțat că românii duceau negocieri secrete cu guvernul grec pentru a cumpăra Cristina ca personal pentru președintele Ceaușescu. Iactul de 100 de metri era iachtul particular al lui Aristotelonasis. După moartea sa, el a fost donat guvernului grec de către fica lui Cristina și a fost folosit pentru amuzament. Fiind probabil cel mai discutat yacht din lume, când o îi i făcea curte lui Jackie Kennedy pe bordul lui și cu o listă bogată de oaspeți, de la Winston Churchill la Maria Callas, Cristina a atras orgoliul și simțul istoric al lui Ceaușescu. Trăsăturile sale unice, ca șemineul lapis lazuli. Un avion anfibiu galben pe puntea superioară, scaune de bar acoperite cu piele de balenă, corespundeau fără îndoială gusturilor elenei. O răpire la cererea lui Tito La 30 iulie 1975, Drasco Urisici, un alt adjunct al secretarului federal a afacerilor interne, Împreună cu Gorenci și o mică delegație, au sosit neanunțați la București cu patru mercedesuri. Aduceau și un mesaj oral de la Tito pentru Ceaușescu, anunțând că iugoslavii l-au ademenit pe Dapcevici în România, el și sa, Stoianovici, de asemenea cetățean belgian, vor sosi la 1 august ca să-i viziteze pe Zvetislav și Georgie Marcusev. Ultimii erau emigranți iugoslavi, acum cetățeni români. Ei locuiau în București și se pare că erau activi în mișcarea anti-Tito. Cererea lui Tito ca Dapcevici să fie arestat în secret de către securitatea românească și predat Iugoslavilor la graniță, l-a înfuriat pe Ceaușescu. Pentru el, Iugoslavia era prea liberală pentru a fi în stare să păstreze un secret. Eu nu cunosc și nu vreau să cunosc niciun Dapcevici, a insistat el. Iugoslavii sunt bineveniți să-l ia, dar trebuie să facă acest lucru cu propriile mâini. Singurul lucru pe care îl voi face e să închid ochii. Informat de această decizie de către Dasco Iurisici, prin intermediul unei linii telefonice speciale, Tito, care nu voia să-l lase pe Ceaușescu să aibă totul pentru el, a refuzat să autorizeze o operațiune iugoslavă pe teritoriul românesc și a apelat personal la Ceaușescu. În cele din urmă, Ceaușescu și-a dat aprobarea, pe baza promisiunii solemne a lui Tito, că Iugoslavii vor păstra secretul ajutorului românesc. Pentru o și mai mare garanție a secretului, Ceaușescu a ordonat ca răpirea să fie organizată de unitatea antiteroristă a DI ului și nu de securitatea internă. În total, numai șase români, inclusiv Ceaușescu, au fost plin informați despre această operațiune și cunoșteau identitatea lui Dapcevici. Conform ordinului lui Ceaușescu, echipa operațională trebuia să acționeze orbește împotriva doi teroriști sârbi și nu avea voie să zică o singură vorbă românească astfel încât să permită o viitoare dezinformare care să atribuie acțiunea iugoslavilor. Răpirea a fost programată pentru ziua de 7 august cu o noapte înainte de planificata plecare din București a lui Dapcevici și Stoianovici. Ea urma să aibă loc în timpul deplasărilor de la casa lui Marcusev, unde au fost invitați pentru cină și hotelul lor. În jurul orei 10 seara, Dapcevici și Stoianovici, însoțiți de Marcusev, au părăsit casa, dar din cauza unui ploi mari, ei au luat un taxi. Aceasta a schimbat planurile și răpirea a avut loc la hotelul Dorobanți, în camera lui Dapcevici, unde a fost postată o parte din echipa dieului. În timp ce încerca să reziste, Marcusev a primit o lovitură fatală la cap și Stoianovici a fost grav rănit. Dapcevi și Stoianovici, împreună cu lui Marcusev, au fost duși la casa dieului de la kilometrul 12 din Băneasa, unde o echipă iugoslavă era în așteptare. Ceaușescu, care a coordonat personal această operațiune din timpul nopții, a dat ordin că iugoslavii pot să-i aibă pe Dapcevi și Stoianovici, numai împreună cu corpul lui Marcusev, care a suferit un atac de cord și numai dacă ei îi luau din București cu propriile lor mașini. Când Iurisici l-au obiectat, ce-au fost spus pe la Petito. La scurt timp după aceea, captivii au fost duși la Belgrad în mașinile lui Iurisici și Gorenci, însoțiți numai de doi români, colonelul Marcel Popescu, doctorul șef al dieului și un Sabici, un interpret. După întoarcerea de la Belgrad, Popescu a raportat că i-a dat transpuzii de sânge lui Stoianovici în timpul călătoriei, dar că Stoianovici a fost pus într-o închisoare iugoslavă, unde a murit curând după aceea, din cauza hemoragiei și a lipsei de îngrijire medicală. În aceeași noapte, Ceaușescu a dat ordin ca doi ofițeri ilegali ai Die să plece din București cu avionul de Bruxelles în dimineața următoare, Folosim pașapoartele și biletele lui Dapcevici și Stoianovici și să se întoarcă cu două pașapoarte false, pe două nume diferite. Când primele întrebări despre Dapcevici au fost primite din partea familiei sale și a Crucii Roșii Internaționale, Ceaușescu a ordonat o investigație amănunțită. Peste câteva zile, ministrul de interne a răspuns că, în conformitate cu evidențele de la graniță, Dapcevici și Stoianovici au intrat în România la 1 august și au plecat din București la 8 august cu un avion comercial de pasageri, dând numărul zborului. Aflând despre declarația unui portar de la hotelul Dorobanți, care spunea, ca o coincidență, că un grup de canoiști iugoslavi au plecat de la hotel cu un convoi de mașini spre Iugoslavia în timpul nopții în care Dapcevici a fost răpit, Ceaușescu a ordonat cadieul să răspundească niște dezinformații protective în cazul în care Iugoslavii nu păstrau secretul. El a difuzat zvonul că Dapcevici și Stoianovici au fost probabil răpiți în secret de canoiștii iugoslavi, în timp ce alții doi Iugoslavii au părăsit România în mod legal, folosind pașapoartele și biletele lui Dapcevici și Stoianovici. Presa occidentală a acordat-o deosebită atenție dispariției misterioase a cetățenilor belgieni, Dapcevici și Stoianovici, și variate ipoteze au fost făcute, incluzând o răpire iugoslavă, dar nicio agenție de știri n-a aflat nimic substanțial. În București, soția lui Marcusev a raportat dispariția soțului ei la Ministerul de Interne Român. Singurul răspuns pe care l-a primit a fost că s-a cercetat dispariția lui Marcusev, dar fără niciun rezultat. Bagajul lui Dapcevici și Stoianovici, găsit în camerele de la hotelul Dorobanți, a fost minuțios cercetat de către Die. Ascuns în interiorul unui perete dublu, al uneia dintre valize, era un carnet, conținând câteva sute de nume. Câteva zile mai târziu, acesta a fost preda lui Gorenci. Ceaușescu a fost ulterior informat de către Tito că, bazat pe acel material și interogările ce au urmat, Iugoslavii au arestat și lichidat în secret mulți dușmani a Iugoslaviei. În conformitate cu o înțelegere comună, la 26 decembrie 1975, Agenția de Presă Iugoslavă Taniung a înștiințat oficial că Vlado a fost arestat pe teritoriul Iugoslav în timp ce desfășura activități ostile. El a fost descris ca fiind un cetățean Iugoslav care va fi judecat în Belgrad Imediat ce investigarea cazului său va fi terminată. Nici o vorbă n-a fost spusă despre cei doi bărbați uciși în timpul operațiunii. În iulie în 1976, Dapcevici a fost acuzat de înaltă trădare și activități cominformiste și condamnat la 20 de ani de închisoare. Într-un mesaj oral, titola asigurat pe Ceaușescu că Dapcevici nu va părăsi închisoarea în viață. Operațiunea comună Dapcevici, ca și acțiunile bilaterale, influ comunism, au rămas unul din cele mai bine păstrate secrete în România și Iugoslavia. La începutul anului 1978, Ceaușescu a cerut să fie răsplătit pentru operațiunea Dapcevici prin atragerea la Belgrad a lui Faust Brădescu. Brădescu este un cetățean francez și oponent politic al Bucureștiului, care trăiește la Paris, și care începuse să introducă ilegal și să distribuie în România propagandă ostilă. Ceaușescu, care nu voia să fie prins de francezi, a planificat ca Brădescu să fie răpit în Iugoslavia. Un comunicat de presă, pregătit la ordinele lui Ceaușescu, declarând că Brădescu a fost arestat pe teritoriul românesc, desfășurând activități ostile, era pregătit pentru publicare la câteva luni după răpirea lui. De asemenea, au fost contrafăcute declarații, purtând semnătura falsificată a lui Brădescu, presupuse a fi fost făcute în timpul interogărilor sale din București, în care el acuza CIA-ul și Serviciul de Spionaj Extern Francez, CDSE, de complotare secretă împotriva guvernului de la București și cu planificarea asasinării lui Ceaușescu. Aceste documente erau gata și așteptau sosirea lui Brădescu. Ele puteau fi atunci datate și puse în folosința publicității sau a șantajului politic după necesitate. Până atunci însă, Brădescu a rezistat tuturor încercărilor de a-l atrage în Iugoslavia.